Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi alayhi salam ka thënë të fyush muslimanin është fusuk dhe për e ulët prej keqbërsi dhe ta vrasësh atë është kufër, the mohim, mohim. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga jamea-mbret.com